מזמור ל"ד לדוד, בשנותו את טעמו לפני אבימלך, ויגרשהו ויהיה לך. את אדוני בכל עת, תמית תהילתו בפי. באדוני תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו. גדלו לאדוני איתי, ונרוממה שמו יחדיו. דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותי הצילני. הביטו אליו ונהרו, ופניהם אל יחפרו. זה עני קרב אדוני שמיע, ומכל צרותיו הושיעו. חונה מלאך אדוני סביב לרעיו, ויחלצם. טעמו וראו כי טוב אדוני, אשרי הגבר יחסה בו. יראו את אדוני קדושיו, כי אין מחסור לרעיו. כפירים רשו ורעבו, ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב. לכו בנים שמעו לי, יראת אדוני אלמדכם. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. עיני אדוני אל צדיקים, ואוזניו אל שבעתם. פני אדוני בעושה רע, להחריט מארץ זכרם. צעקו ואדוני שמיע, ומכל צרותם יצילם. קרוב אדוני לנשברי לב, ואת דכא רוח יושיע. רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו אדוני. שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה. תמוטט רשע רעה, ושונאי צדיק יאשמו. הודה אדוני נפש עבדיו, ולא יאשמו כל החוסים בו.